Poirot megvitatja az esetet. És most mi az utasítás a sofőrnek? Kérdeztem, amikor a kanyargós kis mellékutcából végre kiértünk Market fő főutcájára. Bizonyára örömmel hallja a hogy Market végeztünk. Pompás? Egyelőre. Még visszatérek. A sikertelen gyilkos nyomában? Pontosan kihámozott talán valamit abból a sok ostobaságból, amit végighallgattunk? Nem egy pont figyelmet érdemel, közölte poáró. Drámánk szereplői egyre világosabban bontakoznak ki. A szerény nő, akit eddig mindenki lenézett, egyszerűen vagyonos hölgy lesz, és mások jó tevőjének szerepében tetszenek. Ami bizonyára szörnyen bosszantja mindazokat, akik magukat jogos örökösnek tekintik. Hallgattunk egy derobit, Áthajtottunk a városkán, és kiértünk az országútra. Barátom arcán láttam, hogy bántja valami. Úgy veszem észre, poáró nem tekinti befejezetnek az ügyet. Hogy is tekinthetném befejezetnek, monami, amikor a gyilkossági kísérlet elkövetője szabadon jár? Hát éppen ez az, csak kísérlet, de nem gyilkosság. Nagy különbség. Magát egyáltalán nem izgatja Hastings, hogy ki akarta megölni Arandel kisasszonyt? Dehogyis nem. Szűk körre korlátozódnak a lehetőségek. Töprengett poáró. Azt a fonalat csak akkor feszíthették ki a lépcső fölött, amikor már mindenki lefeküdt. Éppen ezért csak a házba lakókat vehetjük számításba, vagyis hét személyt. Ezek a következők. Dr. Ténius, Mrs. Ténius, Teresa Arandel, Miss Lawson, ellen a szobalány. enni a szakácsnő. A cselédeket csak nem akarja belevonni. Ők is részesültek az örökségből Monser. Nos, az események rendje világos. A baleset, a nekem írt levél, az ügyvéd látogatása. Csak egyetlen kétséges pont van. Vajon a kisasszony szándékosan tartotta vissza a nekem szóló levelet? Tétovázott feladja-e? Vagy talán azt gondolta, hogy feladta. Alig, ha nem az utóbbi. Bizonyára meglepte, hogy nem kap választ. Az én gondolataim másfelé kanyarodtak. Gondolja, hogy ez a spiritista badalság számíthatott valamit? Kérdezte. Lehetséges, hogy arendel kisasszony valamelyik szeánszon utasítást kapott, változtassa meg a végrendeletét, és hagyja a pénzét erre a Laphson nőre? Poáró kétkedően ingatta a fejét. Ez nem vágna egybe azzal a képpel, amelyet Arandel kisasszony jelleméről kialakítottam. Trippék szerint Mislavson teljesen elképesztette a végrendelet, mondtam elgondolkodva. Ő minden esetre ezt mondta nekik vélekedett Poáró. De maga nem hiszi, igaz? Monami, ismeri az én természetemet. Ez ezt mondja, az amaszt, mit jelent ez? Az égvilágon semmit. Lehet, hogy ez a szintista igazság. Lehet, hogy az utolsó szóik hamis. Engem, barátom, csupán a tények érdekelnek. És mik a tények? A kis kisasszony lezuhant a lépcsőn. Ez senki sem vitatja. És nem véletlen baleset volt, hanem valaki előidézte. Amit csupán Herkő poáró szava bizonyít? Korán sem. Bizonyítja a szők. Bizonyítja Arándel kisasszony levele. Bizonyítja, hogy a kutya kint volt egész éjszaka. Bizonyítják Arándel kisasszony szavai a kutyáról meg a kancsóról. Mindezek tények. És mi a következő tény? A felelet itt is a szokásos kérdésekre. Ki húz hasznot Arándel kisasszony halálából? Felelet, Miss Loveson. A gonosztársálkodó nő. Másrészt viszont a többiek voltak meggyőződve róla, hogy ők örökölnek, és a baleset idején még úgy is volt, hogy ők lesznek az örökösök. Pontosan Hastings. Épp ezért gyanúsak mindannyian. Ott van továbbá az az apró tény, hogy Miss mindenáron el akarta titkolni a kis el kisasszony előtt, hogy Bob kimaradt egész éjszaka. Ez is gyanús? Minden esetre figyelemre méltó. Pibadi kisasszony pedig úgy vélekedett, hogy valami csalafintaság volt a végrendelet körül, mondta. Persze, az illetéktelen befolyásolást kihagyhatjuk a számításból. Ahhoz pedig Emily Arandell túlságosan is értelmes volt, hogy spiritiszt a hókuszpókuszba higgyen. – Miből gondolja Hastings, hogy a spiritizmus csak hókuszpókusz? – kérdezte poáró. Döbbentem, merettem rá. – De, kedves poáró, azok a nevetséges nőszemélyek Egyet értek magával, ami a tríp kisasszonyokat illeti. De ha történetesen egy butanő ostobaságokat fecseg arról a hamisított skarabeuszról, amelyet a sarki bazárba vásárolt, attól még az egyiptológia tudománya nem hókusz-pókusz. Ezt értsem úgy, poáró, hogy hisz a spiritizmusban? Legalábbis nincsenek előítéleteim. Magam még soha se tanulmányoztam a megnyilatkozásokat, de el kell fogadnunk, hogy sok tudományosan felvértezett elme ért egyet abban, miszerint bizonyos jelenségek természetes útómódon nem magyarázhatóak. Szóval elhiszi, hogy Arandel kisasszony fejét foszforeszkáló fényudvar vette körül? Én általánosságban beszéltem Monami. A mai napon az volt a feladatom, hogy meghallgassam, amit az említett hét, illetve leszük a kört öt emberről mondanak. Már is többféle szempontból láthattuk őket. Nézzük például Miss A tríp kisasszonyoktól megtudtuk, hogy odaadó, önzetlen, nem törődik a világi dolgokkal, vagyis minden tud csodálatos jellem. Pibadi kisasszonytól arról értesültünk, hogy Miss Lufson hiszékeny, ostoba, és sem esze, sem bátorsága nincs ahhoz, hogy bünt el. Dr. Granger közölte, hogy Miss elnyomták, hogy a helyzete kényes, és hogy tyúk eszül. A pincér, mint szemét, emlegette. Ellen pedig tudtunk ráadta, hogy Bob, a kutya megvetette mislavson -t. Vagyis mindenki egy kis másként látja. Ugyanez a helyzet a többiekkel is. Charles Arandel jelleméről senki sincs nagy véleménye, de azért mindenki másképp említi. Dr. Braninger elnézően léha fiatal emberként emlegeti. Bibádi kisasszony szerint két silingért meggyilkolná a tulajdon nagyvényét. Mégis többre tartja ezt a gazembert, mint holmi nyámnyila alakot. Trép kisasszony arra céloz, hogy császnak, nem csak bűnöző hajlamai vannak, már hajtott is végre bűncselekményt, talán nem is egyet. Mindezek a véleményen igen hasznosak és érdekesek. A segítségükkel el is jutunk a következő lépésig. És ez micsoda? Hogy megnézzük mi magunk, Monami.